розпрямляючись, скручуючись і хитаючись туди-сюди. Схоже було на те, що у корцях мучиться якась фантастична потвора, що спустилась з неба на землю. За секунди дві силует міняв свої образи. «Не прогав фокуснику протлумачити, що там накреслено», – попередив Цибуля. «Дивіться!» «Дерева, дерева!» – вигукнув Володя з балтійця «Як під кремлівською стіною». Хо, в Москву, майоре, поїдеш, вважай пощастило. А мені б таке випало. Мама ж до не їждеться, і не лише мене, і Сашка-балтійця. Мож тепер із ним брати?» «Слухай, Володю, кому тут ворожать?» «Тобі з балтійцем чи цибулі?» то не дерева, а німецькі язики. О, бачите, уже попадали, розтанули, як дим от кухні нашого мешка одесита. вже язики? Тоді чому їх мало? Я ж узяв, якщо приплюсувати партизанство в Білорусі, 14 чоловік, забажав пояснення Циболя. Ти ж грамотний чоловік, і мусиш знати, що не в кількості діло зображення тут символ, підняв догори руку колишній матрос Гангута і сказав далі. Язики щезли, як згине гітлерівський фашизм, а на їх місці луки. Бачите, луки, повні для сіна, а то побігли кози. А може Олені? То наш Кося, назвав хтось по імені майора Цибулю, доживе да до дня перемоги. Здорово! З тебе належить за такий виграш у лотереї. Мені таке показалось. Луки. Це значить, що Цибуля працюватиме у землеробстві. А тепер ніби силует голови. «Невпевнено, – сказав Цибуля. «Навіть плече одне видно, – додав Юхан, – і без погона. От повезло анцихристові. Після виходу з котла цибуля розжалують у рядові і піде він у свій рідний колгосп, почуващий, чи в Мордовії. У Мордовії Цибуля задоволена потер руки, а я побоювався, що німецький папір все може зіпсувати». «Тобі ж сказано, що головне самому особисто зіжмакати той папір», – подав голос і Гриз Балабка і Скутка. «Але мені не треба ворожити, не хочу. Я подивлюся, що випаде іншим». «Та ніхто тебе не силує, тим паче, що ти віруючий, як і твій рідний батько. А наш дід Балабка, то ворожіння показує правильно лише безвірникам» пояснив фокусник ще одну умову свого сеансу. Як же так? Геть розгубився гриць. Що то за гадання, коли не показує правди віруючим, а тільки безбожникам? Ну, деяким католикам, лютеранцям може показати. А ти православний? Тому й чув відповів фокусник. А хто на черзі? Що ж, Розправив ремінь цибуля, звертаючись до фокусника. Спасибі за сеанс. з мене належить. І він дістав з кишені повну трофейник годинників штамповок. Візьми, Борисе, знімуть майорські погони, це точно як піддати. А на що вони мені після війни? Якщо не вб'ють до дня перемоги, прийду додому, оженюсь. І раз в останній день року ворожитимо ось так, як і сьогодні. І жінку навчу. А здорово жити будемо. Він обняв Юхана, на галку, потім Тараса, володю і, ніби спохопившись, договорив. Звичайно, не вб'ють. Кого ж тоді нашим переводити з майорів у рядові, як мене не стане? Не вб'ють ковцю зробив висновок фокусник.